الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه أجمعين أما بعض ديجه بور خبر رشيدله خندق او ده احزاب غزا شوشه سعد بن معاذ بن قريزه وبارك ده فيصلو كرا شي دا كم بالغان دي د دي اوجلي علی <الي> ابن ابی طالب مقداد او زبیر ابن عوام میدان لارو رسول الله وردا کندی استلېوی لسلس کسان را وسو په دیګی الله الاول عیشر زلانه حیران تعجب کوی ازما برخه کی اوخه زنس تو چا خنداکه ولا او بنی قریزه ونو و حیران بدیشم شهید د مرکه سره د او د شي خنداکه شکل مخ کیو کل روسا او چا اوازه مرته و کوي ویل لبیک مری ته پوڅو کې شه دا ولي وي صحابه او ګو قسمه وجله او خلاد ابن سويد نو دا غضب بركي وز صحابه موازني یعنی د دوی د ذړو د کلکوالينه عائشه ابي تعجب کولو او يهودو جن له کلک دي د سعد ابن معاش شهادتهم حديث کې رسول الله ورته مسجد نبوي کې خيمه والو نجدي نه بي ته پوښتنه دا وین الله ربرجه تورته بندکړی وا خوشی کړي د دعا وکړي الله ویز ما جذب او محبت ته مرهم دي د قریشو مقابل کې د رسول الله د دشمنانو په مقابل کې کويبل غزا سم غوډې ما بین کرا ولین الله مل جون درکو کینی ما شهید بانی بانی کا خو یې ور مې کې بلي بني قریزو بني یخی کا مسجد نه بوي کې د لخیمه والي و یو سیملمان راغله وا غولم خیمه والي شی و دا وینې رې رو ته روانه شول چې د وې خیمه جبريل رسول الله له ویلې وې صاحب دې ملګری کوم ملګری وفات شو چې د الله عرش أغلو خوځېدو ابو بکر او رسول الله عمر پمنډه منډه هغره له شکلې د خیمې په توګه وچت کړو سیدنا او امامنا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه شهید شو ابو بکر عمر ریسه خوژل رسول الله څنګه کوکه وا خو شو خدای خپل له شنه دی ګيري لور وړلو کله به په دې باندې غم حالات راغنه و کار کو ا دین ورشا د جنازیه به بده باندې هغه د قبر تنگوله الله <سؤال> اکبر سبحان الله وینا ازباب د قبر د عذابم ذکر کړی وو د قشند دف عرش رحمان ورتوله یو کو د منی د محبت د وجهه بندا چلوه حشتلی اره او درېمدہ د قبر شی وو چې رسول الله ملګر روي او الان نور نربز من پی په ورځو داخله نور په مونږ باندې نشراتلی دو سلام ابن ابل الحقيق ابو رافیع تاجر الحجاز داغه پر کسان تیار کړ د عبد الله ابن عاطف قیادت کې پنځه مجاهدین خپل کیسه حدیثه بخیرانه خلک کړي چې وراله موضوع یو کالونه وي شهډوی او ورسره کې صدره په ځان باندې راواړو د څو ګذر ماته وځو کې يا عبد الله ان تريد دخولك ارا در در اخر ذول رضا ویننه وته مې وجهه پټ شم د جدار چې بيکه خدا او دوی د مجلسونه وکړنو د غین اورسه پاسور وختم د یو دروازه می خلاص کړو به می بل خلاص کړو به می بل وګرځم لیکن کې لیکن بچنو بر روهت موداواز مرتب بدل کې چې دوباره وګرځم به کې پیور سمله سمودا توري مرده بر اخیټه کې خو د جنه ملاد تیر نه پوري هوا تا میرا کته قدم ویری نه نه پره وتم د خپل می ماته شو आवाज می معلوم خبره می معلوم چې سړی یقینی مرده ده رسول الله خو به ورلو غزمره قدم کړه ملګر خو ده نورسه بیره بنو بکر ابن کلاب ده غوی ده والده محمد رسول الله محمد ابن مسلمه تشکیل که ده دشه شده ومرسه فرمه چې زر کسانیو خواه که ده زان لکه زمانگه اللہ دره ده ده تاقت ورگی جه غزر ورده رعلان دیکی دیرش مجایدنیو ورکلا دشپیبی مزل کوو دو, دو, دو رزی بغیلی که دلنو حت تا جگلی چه وکره لس کسانی بکیو بجرده دشده مولونه راو لگه بنزم ادا وجه بدیلاره کې وبس سړیو تمامه ابن اصل اغه دونه لپاره ته ملګرو لري چې ته روانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبي ملګرو لري دا سړی پیژنې و نو وی سید من سادات اهل امام دا خو امامي او قمندب مشر دی مسجد نه به وېستې سره وたり چې څنګه د احمال وګوري راځو سره کوي مننه معاملې د نرمي کوي سره ماقام وصحبه شو سبا دې ته پوښو چې څه حال لې وکهوده وشلم ګورېره د قبیبینس والا سړې بووښنه او که احسان دی وکه منمکه پېشه ل پېشه والا یو لک فوج لر میا ماما کی دمګي ورګه رسول الله سبحا تشو د الله نبی ورته یې سوره ته حال نبی یو ویله کچر د مصر یحسن کډې را کرا ودی وشلم ګوردو ویني والا دی وشلو دریم اورشم دوی له الله نبی مل ګورلو اخلاص کوي خوشی کې غوسه دوګه کریمت طيبه وی وي وي الرسول الله صادق قتل فازم شيرمات الكذابره لجل يومو عمره اراده ميلرلا سوكم ميلر شو عمره وكب الدشمنان راويو ده پیمان باندې پيش اغول ايويلي شو غري دي ما مندا كم داني رجي داب در باندې بندي شو ارمن مو بيو کوي اما کا کر بيو کي ختم لګلو وي منګ دي خوشي کوو بده شر شي برا پريدي وي دا برا پر خود ليكي خود محمد رسول الله اجازه رسول الله علیه ال قسم مراجعه خل کوړه وی ویله ده الله نبی د الله لحاظ وکړه خپل ولیده مال خوشک ده الله نبی ډیر رقیق او نرم زړه والا سره او خوشک ده مال نن درس د قران شکه انسان تعالی کی اوله اخر پوری د خبر موږ له بار بار کیجده محمد صلی الله علیه و سلم امام دي مشرم ده خبره امه نه امتلم منان په دې باندې مکلف چې محمد رسول الله به شو د خپل قائده او رحبر وګورو او د دې په طریقو کې خپل کامیبي دا امامت او د اقتداه به دریبه موږ کلرانه شب کیږي چې ده او روان شو قرآن کې د غل لپاره رب العالمین دریشتونه جګر کړي دي درته واجب کار دا ولا د اخرت امید ساتل چې ورسود الله مخې له ودری کو دا قلبه موږ سره ایسه بي کوي کچر ته موږ په دې دنیا کې د محمد رسول الله ته به دری کړي ال تکه مې بده کني کمی دا او په کې د الله رحمت امید رحمت د پره وشبه اخره <خراك> <مانشا> دا منیش ایخل کو دا ګر راځي قران کې دا مسلې تفسیر الله ذکر کړی دا عقلی او نقلی د الاله زمونږ الله هو ومن په دا کو نور څه په منقدره دی په ادم کې د ارشی جوړه ده د دنیا جوړه اخرته زمونږ الله بارانو کې په دې شینکې شینکې ووتو کېږي نو د دانو نشینکه الله رو بشو کوم بمر وچې زمونږ د الله عضل زوند الله رحمت دې دنیا کې هغه دنیا نه ای الله बर्बाद کړوند په دې قادر دي چې ورځ موږ راوچېدې دې مشل بخاري شهاده ده یو سړی د الله رحمت او د اخرت ته مبکل لري لکه یو ډیر مسجدار اوچد چت قیمتي دی او هغه په تابن ډیره خرچه کوي او ډیر احسانونه سره دی نو هرڅه کوشش کیږي چې لکه دې قیمتي بادشاه سره ملاوي دل خو ډیر مهم دی وجدہ چې دې ډیر ګټو خیرونه دي او دل ورتلم ګرن کار دی لیکن د دوی ډیر نجی دوستو کیج دغه سره موږ راوته او کوه وبته به وسره منګ خپل تعلق جوړ نو بیا دونه ک خلک لري یلکه پلانې وزیر دی او پلانې را ایستې دغه خلک ورزیو به بادشاہ له سمور نږدې کی زمونږ الله دې مې روانه بادشاہ دی او موږ ډېر احتیاج مون خلکو د دې ملاقات ګران دی مګر دا چې کیږي د محط رسول الله په واسطه دغه خلک روانيږي د رسول الله راځي دغه خبر په بل یو طریقه باندې مښله الله لنشور رشیدې زمونږ الله ما بنکر به تم د قران او سنت دی چې ورته سمګرو تورات باندې ونهولم مطالعه کول رسول الله سبحوش وې که چرته موسی او ژوندې اغه لم مگر زما ته به د دې کې بل تر ما لړو کار خراب دي نتیجته درو وتلاش انبیا اغه موجوده محمد رسول الله په قیادت کې دغه بدر رسول الله په رواني کې نو د ټول دنیا او د ټول علم علما احلی هم دوی بيد رسول الله په خمه خاو شوری ولا سبب ذکر فرمایا کہ چرتا بہ مسئلہ و سنت موجودی او من دو بلچہ بشروان قیامت کے بل اللہ سو زبان پیش کو اس بارے ش در رسول الله صلی اللہ علیہ او داغ بشروان دل دس من اللہ من زان راجل بید اللہ من قران رازی او مز مند رضی اللہ ف ذکر مند اللہ پر اسب مند اللہ پنمند بند شڑے د خپل زڑو شبا مختک د خپل اللہ وند قیدی گنی وتڑی زمن اللہ لوقت ور کیو د قشن اللہ دول یو سڑے کینی د رسول الله تعالی دې ویو کې د الله لپاره دې وسلینه محبت او ټول نعمتونه نسبته الله له ویږي چې دا کړې الله را کړې دي هغه کورونه وی چې دا غیر مخ یو حب یو حب ټکي دی قران کې خپل نظر بند وساتي د امانت له ها پا پابندي دا کورونه شکر شړې وی کې نو دې انسان له الله محمد متوجي چې دا کلم متوجي کې چې محمد رسول الله دې شړې روان شي زګه به اهل امام ابو حنیفه رحمه الله علیه کہ مالک دوک شایخ احمد بن حنبل چه ایکل گوزمن دا خبره قرآن و سنت باندې تلی ک چرته رضی سره برابر عمل پیوګی نه دقه دیوال لیولې پری دې دا صحیح حدیث تاسو سره بشرو امام ابو دا ګور امام مسلک دی خبر دی خلګزمنه ذہن سازی کړي دا چې زمنګ او د الله په ما بین کې او تعلق جوړون کې اڅوګنه دی شوا د محمد صلی الله علیه وسلم نه قرآن الله دا فرمایي ګورده سره مینه لری او دریم د الله دا رسول الله تابیدارې ته پر اساسي شرط ذکر الله زه ته درېلې په دې چې کله یو سړی د الله عظمت په سړی کې نه لړیدا بچر د محمد رسول الله ته بيدریونه کی نن چې دغه د دا محمد رسول الله خبرو په مقابل کې ولړ دې دغه خبره سپکه غني ما ملو غني خلکو ته خبرونه قربان را قربان کې او عادیو غني دا وجه سره د دې سړی په سړی کې څنګه د الله قدر رښتیا کوي د الله قدر دې رسول الله قدر پیدا خامخامني دغه خبر به د الله قدر ده من الله بخالق منی عزیز به عالم به او د قشم مدبر به منی انبیای رلی ګری دی مونږه په عبادت باندې مکلف کړي او کوشش داخله کول په کار دی وغيرها د زمونږ د الله قدر دی ا دې مثال لا یو سره د بتهری مثال اغا چا قاصد راولېږي دلوسته توجه کوي او په هغه وخت کې هغه شړې معمولونه قاصد چستا خو لا نظر ګوري چې بس بلاني شړه را لیکلې نو که خبره وره کوې نو رو خو او امیر المؤمنين او لې تعالی یو قاصد راولې غون لکه څنګه د عظمت په وړ کې لري دغه شمل د قاصد عظمت لري رب العالمین موږ لوي قاصد و ساجرا لی را لیکلې ده چې غص محمد صلی الله علیه وسلم ده لکه څنګه چې زموږ الله لوی ده دغه څنګه زموږ د نبي او د قاصد هم ګور دا خبر هم ډېر لوی ده قرآن کې رب العالمین فرمایي چې خلقو سمه قدرونه کې دره محمد رسول الله مخالفات خلک کی دا وجه درجه دا لاقدر لري در رسول الله سره دا خلک یو شخصي ورانه نه دا نشړ د تجارت باندې او نه پس مکه باندې نه پټي باندې وجه دا شدید دا لاقدر نه کید الله د وجه رسول سره بتا کرامل ذکر در رب العالمین بار بار توحید اقدی سره اخلاص سره او رسول الله ته باندې او ذکر کثیر من دخل ویل شي ابن قیم فرمایي د سلفی دی دی علماء را جما کړي دي دا تعلق به رسول الله صلی یا علیه و آله کتاب جوړ جوړول کیږي او یاد رسول الله بصیرت چې انسان هغه مطالعه کوي ال غرزه چکلا بنزم کال شو نو پدی کی د زید ابن حارسا د جناب رسول الله ته واده مسلره علیه طریقه راغی داوا زید ابن حارسا خپل مور روان په سفر باندې مدنی منورکینو سڑکونه وری ول زکه عرب گدا عدد سلور میشه ویچله سن ویری سلور میشه بشکر تیرشن بیر داکی کول یو اختطاف کو بلغه مقابله گبه بیشکشتو دلول ظلم دی په مقابل کې اسړې پیسې والی داخوان شکل ذات دا دا دوړ اغوا کړو وی تک تول دا مور ورته خوشکره خو زیات څه وی ځن سر سا اشاره کی لړو مکی له یوهو اسل ده خرج کی پیسې به وصول كري. خدیجه تر کوبرا دا پلاس باندې ورغه چغې کړل <سؤال> د محمد رسول الله سره نکاه وکړه نو هغه د لور کې وی وی رسول الله دا څنګه غرام دي طالب می در کې د الله نبی سره په خدمت کې ده خدمت به کوي رسول الله له نبی ندي د شو وخت داسکه څلیرش کلو په عمر د شو عادی کړي د خدیجه تر کوبرا سره د نفي صفو واسطي بنزو کان دا رسول الله اخلاق نه ډیر متاثر شو نو انتهی zeta حتا درځي پولیس رسول الله دی ملګر له اعلان مکه چې تاسو بنور غره دلوي داسمه متبنا شو زید ابن محمد در محمد بشیر علیه الصلوات والسلام عربو کې بد تریکو چې چا ورشان بچی له بچی ویلی داغه خور لور انګور ارڅ به بیا به زماینه لکه خپل بچی اې دې کې س اخلاق د وژنې ځل انتخاب کې او کې س اخلاق مخکې مونږ ویلو چې دا اسلام دی هغه پدې چې انسان کې عاجزی انسان کې حیا صبر بچای کی موجودی د الله په مخلوقات باندې رحمت کړي د قران, قرآن, دا شو قرآن شو دو دو دو او سنت څخه به ذریعہ کړي د مشرانو اکرام د خپل زند قران او سنت برابر جوړی به په دې کارونه کې بنځی ګنا حسدونه نه کړي د شب کنټرول کړي پچھا بدګمان نه نه کړي همیشه شغله سره ښه شی د بر اخلاقا تندې چورانه دا به اخلاقا مبارکې خبرو کې کيدا به اخلاقا او د قشن چې یو شری باندې نمونه کې دا به اخلاقا شغلې کړي نو در رسول الله کې څه اخلاق دي غلامو کې دی اخلاق دي وبل سره ډیره زهته مینا ابن محمد عليه الصلاه والسلام د په دې کې مشهور شوه رسول الله ورته څلورم په کده چې وعده باندي وشروت امي ایمان ده ورته پنځه کاکړه چې د عبد الله سي او رسول الله له دا په میراث کې پاتې در رسول الله خدمت یې ډېر کړی دی او خیرسنانه ډېر برکت یې در د الله نبیو په دا به موږ څنګه دی وې دوم راځه عمر څنګه الله ورکې دغه نو وی ویل شه دل او شه وبلس انا کول فکار دي زينب رضي الله عنها لري مرا کا در رسول الله ترور وروه قريشه واه که څه اخلاق ول او ډیره مزه دار رسول الله قیمتي ورون وی ویل شه دل او شه د اګه کوم د سوس خورجرګه کوم نو په دی کې د ورون دي خبر لته تیار نشو وی ویل چې دا کو غلام دي اوس موږ دا خور ډیره اوچته سنانا ده قريشه د هاشمې ده که څه اخلاق دا اوس له ور لکه بس خلکو کې دا عادت ته الله ربرت ایتونه نازل کړه ما کان للمؤمن ولا مؤمنه مؤمنه مؤمن شل لپاره د جایز دي شل رسول په سلو کې او دی به اخترمنش مانا دا به ګوره به اختر نه لري د قران او سنت په دری به کوي د شي بنوي ما شیخ د شي ورې او ما استاد د شي ورې او ما مشره دا ویلی دي نه کله قران او سنت په مقابل کې دا هر خبر راوخ ستا ګمړې دا هدا الله رسول الله رسول بشرونه ته کوي ځکه مخکې <تصفح> ویل شي وو چې لږ اسباب د هدايتي منځله کعبه ده جهاد د قران ده ان بت د الله دعاګان دي قوي ایمان دي زمونږ د الله فضل له دعا د او محمد رسول الله بي دريره امام شافعي رحمت الله علیه فرمایته په تشریح کې اجوال مسلمان ټول مسلمانانو په دې باندې اجماع کړی دا چې کله یو شریف د محمد صلی الله علیه وسلم یو حدیث معلوم شي نو به ائچا چې رسول الله حدیث د اوشاد وجه نه ټول خبرې دا ټول دنیا دا ټول علما بده محمد رسول الله قربانیږي د شهبنه کو چې دا خبر راوالو ایسه اثرت کو چله که دا حدیث ودا یا زمونږ د مسلک زمونږ نظرې موافق نه دی دا یا منسوخ دی یا دغه تعویل یا دا, دا خبر دی اغه نه رسول الله فرمایي چې کله زدا خلق د ارچنه محترمونه غنل په خلکو کې ګوره بالکل د شر ایمان به نشو دا حقیقت تي. ایمان د قران او سنت په شراوه نه دیل امام شفیع رحمته الله ایو له دا نو کله چې دا خبر دی وایره نه ویلې شرمغه حضرت ہے بالکل منه وی وادي سره وکي فادت دا معلوم اشوا چې په واده کې ګوره نسب اعتبار نشته ځکه دا غلم دی و غټره او چت خاندان زنانه سناندا او خپل ما بین کې د نکاسره وکړه رسول الله فرمایي چې د عربي فضل پا اجمی نشته د اجمی په عربي مګر فو تقوا او کم سړی چې هغه په کې یو د قشنداني کو نه و غیره د دې داس موږ د ګټان نه ګوره دی دته دا خبر معلومه شوار چې د هر مسلمان سره نکاح جایز ده رسول الله فرمایي مشکات کې حدیث دی چې چاپ په تاسو باندې جرګه وکړه او دا د دین او اخلاق مخکښونه وره که کړه ورنکړه ګوره دې لوي فساد برشه شيوه عليه السلام د خپل لور موسی عليه السلام له ورکرا امام بخاری بری باندې بعد شباب ثابت دی په باندې د دی, دی کیچینه کانه انسانان د خپل خورین لورین نکره انسانان له پېښکې چې کله بلوغ لور لیکن چیکله واده وو شنو جوړه ونش واس موږ د الله د نند دی دا ولي اورجن دا اول وخت نشه محبت جوړي د خوند د کژب ما بین بس جوړي کې به تر اخر او چیکله ورانه شو به ورانه جوړه نشو ده ځکه به ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاقو د صبر کو او تقوا کو ویسي تلاقو ما ویسبر کاره رسول الله الله ماله امر کې ایجاده پونیکا کا زکه دا رسول رواجه دي د عرب دا وسره قبول پکار او دلانو وی مين سونو دا غره نه مونږه تمام شي دعوت له زر به ور خو نتیجه راځي چې ایسته طلاق کړه چې کله طلاق کړه اې د تیر شو رب العالمین رسول الله لوری چې دا ثانمه خپلې کا باندې در کړه زینب یو خو ما سره در کړه نشانه کا مہر پکې نشته غوا پکې نشته ور پکې نشه څنګه الله بر نه ورته نکاح و کله وېرمه وېز ما نکاح څخه به رب العالمین تړلې دا, دا بر نه دلیل دی به نه چې څنګه الله بار دی امام ابو النعمان فرمودله دا قیدنه قل درجه اکبر او غیره کی چکهلو انسان په دې قیدمه ای اقرار نه کیږي چې موږ الله بارا شک نشری دي انسان بکوبر کی زه تحقیق شیخ الاسلام ابن تیمره رحم الله بدرم جل مجموعه لفظه او پنځم کی ذکر کړيره مختصر کتاب العلوم امام ذهبي او د قشن کتاب العرش کی تقریبا د زرن ذلائل په دې خبره باندې چې موږ الله بارا ارزه کې په علم او سره دیم خبره د ابن عباس شو وثرا زه شه چې د کله پر وروګړو د خپل حاجت او ماننه تلک په هغه وقته واقعيږي چې سره د خپل خزنه په کامل معنا باندې موړي چې بالکل جوړړه کېږي نه پرږغو مرګو باندې خبرونه شول نه وښي طلاقه کا لکه سنجي داخله و چې وره ورغه نړېټونه دار لوزي نه بلکې د کسه قسطه او ستا مړوالی لپاره اعتبار دي ستاي غرد نو د هغه وقته کټکې چې کله تل تکلیف کې شولې او به په قران او سنت لرجو باسی خلدا ویش نہ دا طلب چھنچہ شری دو خلی نہ دوت شلک سبحان اللہ و می چھ تلاق بس تلاق شنہ دکھجن شکلہ بکامله منا بنی مرشوی درش کی بدی نم کیلئے قران کے لیے حدیث کرے اکثر کتابن کی داری در رسول اللہ او ڈیرین تے چھ تیمنا بدی کیفیت بنی وتر غرور او فلار ابن حارثہ او ترے چزمن غرور اور کرے او شاور ت ویل ځکه قانوندار شکل ته شه بچي مل شنو اغز له صبرې کې خوشې داوري کې پیدا شي وني دا غره تر کلو نو کلو نه صبرې منلم تر تجا نوسیه چې دا چا امید نشکې دا غوې دی دا اوځي خو چې امید کې دی بعد دغه نه غوې دی وي رسول الله خو رحم شکل لراله نو وی ولسم ګور تا دا سره دی وې بار لاله اوس برش أغلب اختیار ورکو چې سره زی او پاتې کیږي وی ویلسه دا څوک دا دی دا دامه رور دجل دا حما دبل څوک دی دا حرس دامه پلاډ دبل دا مينک تر یدوې چې څنګه سره لارښوې زستانه سبب الچه سره پاتې کېګمنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ډېر خوشاله شو چې ته خوشاله سمغه ده جنه هم به ورسې ایمان راوې زمږ دور او کرای ودا نو کله چې دا مسلو شو منافقانو دې دوه خبر لرې سغزور ورکه یو دا خبر فارو جوړو ارشو کې به کولې ته شو خبر نه محمد پنځمه کځه وکړه او حالانکه زمږ الله چې کله نبی لوې چې دا وکړه خدا او الله ویلې دي پدې کې مونږ تاسو په محمد رسول الله باندې چې تراز نه لړل شو دي نه کې کې هولاسو په بنځو کې شپاګه اې دې وځنه امام سيتره امام الله باخ سايڅه کوبرا کې لري کې دي چې رسول الله د امت په 200 خوښ شه تونه کې جدا دي مونږ د لپاره څلور کې جایز دغه لپاره ډېر زیاتې قران کې الله ذکر کړی دي سورې حزاب کې دې مې د خبر له زور ورکه وی خبر نه وي نه محمد چې خپل انګور په نکابا نه کړه دمه شي ګړنه لکه خپل رسول الله په دې دو انسانو زمون الله ورته ملت اتتقل اے نبی دلانا یریگا ودعا ظهری خرکدا سر پر د چاله در کیو ذکر رب العالمین کو ما نادا منافقان انسانو فدی وقصه په خلاب باندې خبر کی ته قر الله یاد خبرو کی سر مو بند وا مومنا او لمکه دبن ورکو زنانو لم ورکو چې ګناله براتګ نکوي ګوره کشرتم را تک وکي الله بده چند ساته ساته در کیږي تاسو ډېر اوچتي زنان او حرج ورته ویلې پر سمو ریواج باندې رات کول دا ډېر ګران کار دی په اتفاقی مسلو باندې بیان دا ډېر رسانه دي خو سر سمو ریواج له ودری دل او باغی باندې گزر کول دا بشل ګران تمامه قرآن کریم رب العالمین الناس کې دا سوره او باول کې اوردا مقدمه کې خدا چې یو انسان په سینې کې دوه جنونه نشته معنا ده یو <سؤال> ځل کې دوه مني نه راځم کېږي الحمد الله مينام د غار الله مينام یو ځل چې دوه کسانو بچی نشي کېږي چې الحمد محمد صلی الله علیه وسلم بچی الحمد حارثان بلکې په اتفاق د ټولو سردا حارث سبا چې دی رسول الله بچین نارینه چرته بلوغ نه رسیدلی نه دی هغه فچي ودي مخ او به ورته ویلي دوی ویل نو ولده پرې کاکا ولاد ودا کوره دا چاپلار نه دی چې بلوغ نه رسیدلی پاتي بے ویری شپلار اندره ولی پنی کا کی ویدان بی دی وکی دیش بلن بی براش وید اخر نه بیری مومنان لبکی ادبونه ورکړه او غیره زنا نو ل منافقان لبکی رټنی وادش کله وشو رسول الله ولې مته راکړه ولې مراباش خلق دی له وي توجو دی خبر لرتو توجو کوي دا مهمه مسله ده زمون هو ودونه وکی د وادنه ورسته چې وقته نا وې سره تیر کینو به کارټون ولې خلکو لا چرګ پلانې زما ولې ولې بل سبا دا وا غبره شې دا ګور ولې ما نه چې ته دعوت دعوت په ولې ما کې نشته کته وشاله که ما خو نبی کول را وډې دو شپې و شپې می تیری کړې د غنوري سم تر ولې طریقه د محمد رسول الله نه رسول الله چې کله وادو کې شپتي رشوانو سبې ګټ علال کې د دیو جنا د دی پدی ولې کې ډېر خرچه کړو ګډو د صحابه او سم بده و موړ کې نور کجوري مجري ساتو نو بده ګوخه چوکه برابر شونه انس ابن مالک ویل شه باروزه چې ارڅوک مخله درته ورته ویش راسه د رسول الله دعوت ته ویل ما ده هغه باروه تو پندهغه وخت کې د روړی تریدل نو ورسره خلک ویل شه راځي ارڅړه به را تو دلته به روړی خوړه دا بنې دا روړی تېر کړی لنی دا مخک کارتونه ته ولېږي کته و جمعې و مې شه کې ده معنا دا ناصافی چې کم خلستان مخله راځي بس راځي او دغه بصوره شان کې کوي وجه د رسول الله داواته به تکلف او ملګری خودل کول چې ګرډې به تکلفه ژوند بکوي اقلو الناس تکلفا د رسول الله ملګری دې به تکلفه خلق جابر سے باذکړه رسول الله تي پوه نه دي عبد الرحمن ابن عوفه تکړه رسول الله تي پوه نه دي نو په دې طریقه به دا ملګری را ل وي به را لا خبرغان په دې کې غوا چې الله او رسول کله خبر کېږي دې خبرغان مکو چل غزې اوغتم وینه وختم مله چبالق نه وختم خو ما دا کارو شو دا کارو شو چې جرګه کې ځکه نه سمو کېنه نه سم نه <تصفح> نوصحابون بدی کور کې نه سوده کوټه کې نویمنا سوا رسول الله نازو نه حجاب حکم نور راغلی اگر کومر سه مخې ویلو چې د زنا نه بر پدې کوچي ګرځي ګرځي حتی به نه خو یار رسول الله بالکل وژن عمر چې دی غیرت سره وجد د دومت مشه من دي د پټی نه استه زنا نه عزت وکرام امدارې چوکور کې محفوظه پټ نه استي رسول الله ویلو چې عمر الله علیه سن دی چې له و خورودي ملګرو رسول الله سره لري دړې او خلل او ناس, و ناس و uh... او ناسود الله نبی سب کې بار هوته داړې حیا نشړې و چاله مها مخروش ویل چې دا ګرځي دا داسې حیا سمې دلم شي پدې دغه شاندار کمال ولا انسان سپد رسول الله فرمایي حدیث د بخاري کې راځي بیا دا خبر پرې مې انکړې دا شکل سړې حیا پرې هو دڅ شي کای بیرې کای د حیا د شمه کنټرولي لسکې سم حیا د قران او سنت کې ذکر را حیا انسان له بدی راځي چې الله نبه دعا غواړي دنا ک کې وسوځي احسان مزه پیدا کې د خپل ګناهونو کېب سوچ کوي ان قباظ النفس ان ارتكاب المکروه بارش اوتو در رسول الله مقصد دا, دا و چې داخلك بارش زبرې کوټه کې واجبات شمه وېدی وخت کله چې په مانک فرمایي وې چې و سره و ما دینوري بيبي له کوټه لورغه مبارکې نه وي و چې بیرته کله راغې د کوټلې سره دنه کې د عملګيري بېمنا شو رسول الله لکه زه خپه شو مانا دا چې بیتاس الله اولي د کله به د سره د چاې تر چاسره ډیره مینه محبتي ولې د شحالات مو مخ نه راځي چې اته بس تاکي نسل به مناسبني لکه وړاندې کېږي او رسکېږي اې دی دا مقصد نه چې دا پلان سره مینه نه لري د رسول الله مل ګرو سره مینه وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه خو چې بار لاړوي خدای غوي به سره مینه ونه دی خو لمني دی لکه نوولوا صحابه یې کړ کله وکړ رسول الله حالات تل دی نو یو آتا انس ابن مالک فرمایي وخت کې رسول الله د وخت په دنه کې ودا بل بل بار و چې الله آیتونه نازل کړې مالې چې مرزا وې الله ته پرده حکم نازل کړي چې اخ خلق نور در رسول الله د بيبيانو پښتنه کوي اخر پردونا داس تاسو شوي د ادبونه ور کړو په دې مړه سبچې د امور کوي در رسول الله د امور او داغه د بيبيانو د اکرام کوې تاسو مهندري رسول الله صلی الله عليه وسلم لري د رسول الله د بيبيانو سره بنې کوي نه نه کوي لکه څنګه په دنیا کې دا بيبيانو داغه د پرېچ باغې کې هم دینه زما سلام معلومه شو یو زنانه چې یو خوند دی او ک هغه مور شو به څه بل خوند وکینو دا بر چاپ نه کوي ال <سؤال> تراجی څوک اداره ول <سؤال> خوند دا څوک اداره د ویمه څوک اخلاق چې سیدامه نه چې دا بر به خوند دی وجه رسول احزابنا دا بي بنت رسول الله په نکاح کې دنه پرید نه کوي نو سره مکه چې التم الله ورته را جمه شي صحابه په دې باندې توصیک وله او به زنانه ولونه نه د پردی مسله ذکر کرا عام زړه نه کچړتا هغه چادرې کې وځي دستاني اچولي جورابي اچولي خیر دی خود رسول الله بيبيانو بی خبر الله سخته کرا دوی کبر وځي کوره پکې جاوه کې لکه غزوره بنی مشترقه نو دا سلام د احزاب د غذا اخر آخر رااله روان شرسمبل ان شاء الله کې شرته ژوند نو به د بني اسد په طرف باندې تشکیل او د محمد رسول الله صلی الله او باج سرهاله غلا الله رب چې موږ تاسو ته د قران و او شریعت را نصیب کړي د میو چې قندهار کې اجتماع د غلم ملګریو ورشي میرویس مینه او د درې بجو نه را پدې پوه امیر شهید باقي د محمد رسول الله دا سیرت دوراشربه همشه شروع کړي خپلم به خبره ورکړم د نور ملګرو سره به به خبره وکړ تر سور رب العالمین موږ د دنیا او آخرت د امبیر کی و صلی الله تعالی علیه خیر خلقه محمد واله و صلی الله